Kata Syaikh Ibrahim al Bayjiuri, Rahimahullah Taala, dan kami berfaham dengan ilmu-ilmu-Nya di dunia. kata wa 'ilman war ridha kata nya kata musannad rahimahullahu ta'ala wa ghayarad amran maknanya ai khalafat artinya menyalahi Wabayanatil iradatu Damlaini Oleh irada itu Amran akan amat Ini nak tolak dah lah Aa, Nak rat nak tolak di atas pegangai orang Muttazillah Yang mereka itu kata irada dengan amat itu Ialah satu makna Lalu musanah kita sarah dengan tolak Tolak dengan sarah kata Wa ghayarat Apa makna ghayarat? Ay khalafat wa bayanat Tafsilogat Menyalahi dan melaini Ia dhamekli pada irada Lalu itu sarah kita tafsir faiz selalu. Ay khalafat wa bayanatil iradatu Artinya menyalahi dan melaini oleh irada itu Amran Aka amar, aka suruh Dengan makna lahano Bima'na Ini nak tafsir makna mukhalafah Nak tafsir makna mukhalafah, mubayanah Yang tafsir bagi gaya tadi. tadi Bima'na Yani wazalikal mukhalafah Wal mubayanah Bima'na Dengan makna Annaha bahawasanya al-iradat Laisat a'inahu Dengan makna bahawasa iradat Iradat itu bukan kena ke dirinya Diri Ammar Kandak tu bukan kena ke diri suruh Bukan ha, Jadi setengah mutazilah kata Iyalah Kita kata bukan Ah ha, orang Mu'tazilah kata iradat ialah amal, ialah suruh. Ah ha, kita alih sanad, iradat bukan diri suruh. Ah ha, tu makna annaha laysat ainhu. Bahwasanya iradat kah nak tu laysat ainhu bukanlah ia iradat ainhu dirinya diri amal bukan. Kalau gitu bila buka takut belazim mana? Wala. Dan buka juga Mustalzimatan lahu Jadi wahratah Mustalzimatan Atah pada aina Atah pada ainahu hu Haa, Jadi mustalzimatan atah pada ainahu Jadi khobar laisat Haa, La tu la zaidah lah Tauqid bagi laisat tadi Salahlah kalau kata penuh tak? Laisat aynahu wa laisat mustalzimatan lahu Haa, kuat lagi tu? Hmm Bahawasa, bahawasa irada' tu Bukanlah ia dirinya diri amat Bukan Wala mustalzimatan dah bukan Yang melazimi ia irada' tu Lahu akannya akan amat Bukan Ia pangin lalitakuyah mafu'u mustalzimah Haa tu maknanya dia dua Kerana diisi orang Muqtazilah tu dia tubik dua situ Satu kaum daripada Muqtazilah berdak tadi Dia kata Aintullah Suruh dengan khanak tu Aintullah dah Setengah Muqtazilah tu kata Dah bukan aintullah Cuma belaziman. berlaziman je. Haa lain dia kata Suruh dengan khanak tu lah eh? Tapi berlaziman ha, Ada pun hak kawan pertama kata Suruh ialah ha, Maknanya khanak ialah suruh Suruh ialah khanak Hak yang kedua kata Tak, bukan khanak tu kena ke diri suruh bu, ke, Tapi berlaziman Berlaziman kan nak Dia hak khanak, lazim lah hak suruh ha, Jadi kira-kira nantijah tu Bik serupa ya? je Dua-dua kawan tu Haa, kalau gitu kita alis sunnah. Nabi kedua-dua. Bukai, bukan berlazmi. Ah, ha, tu maksud musanah kata. Wa ghayarat amran. Tempat kita nak dalik kata bukai, kita tengok masalah. Fakat. Ini puat tafri' ini. Fakat, yani izah alimta. Hmm, apabila akau ketahui. <Sessama> Annal iradat itu Laisat aynahu Walamustalzimatallahu Dah begitu juga ha, Apabila kau tahu begitu Maka Qad <kod> yuridu Terkadang khanak Ya Allah ha, Yang ini akan sesuatu ha, Waqfakad yuridu ha, Akan syaitan Kita <susur> kata Karena akan sesuatu perkara wa ya'muru da suruh ie yakni bihi dengan suatu tu terkada hanya makna kata terkada muwafakat kana dengan suruh seperti apa misalnya kaimaniman ini nak misal bagi suatu hok kata kita terkada saat ni faqad yuridu ay shay'an wa ya'muru bihi terkada kehendak Allah akan suatu Ha, dan suruh ia dengan suatu misa suatu oh yang kah dia suruh tu seperti apa? Ha, Kehimaniman. Ah ha, atau pun kita nak kedi ini, kedi mudah boleh tak? Kehiman, iradati imaniman. Ah ha, seperti kah nak akan iman orang orang mana? Alimallahu minhum ha, Seperti iman mereka Yang telah tahu oleh Allah Ta'ala Minhum daripada mereka itu Daripada man Ra'imanu Akan al-imana ha, Iman orang Hak Tuhan telah tahu sediakala Kata mereka itu beriman Ha maka iman tu tu Tuhan hendak sebab tu berlaku iman di seorang itu dan Tuhan suruh berime tengok letak rasul tu Dia suruh menyeru kepada imeh ha tu kata iman tu perkara tu hak Tuhan suruh serta pula Tuhan hendak Nabi beri berime sebab berlaku iman oleh hak Tuhan hendak ha hak tu معناتa terkada Tuhan hendak dan suruh Hmm, seperti iman bagi mereka yang telah tahu oleh Allah daripada mereka itu man aja al iman. Fa innahu taala maka bahwasanya Allah taala aradhuh karena ia Allah ajenya aja al iman minhum mimman minhum mimman alim Allah sani. Ha, ya roh imanu. Kalau roh lafa kata minhu. Wa amarahum bihi tak pada jumlah aradahu maka bawa Allah taala Amara suruh ia Allahum akem mereka itu akem mana bihi bil iman akal itu imas kita ni tetap dah di kita selalu dah nah kita yang yang masih ada dan kita yang berime ni ha, maka ime kita ni maksud adalah barang tuh hal kena dan tuh hal suruh dengannya. Ha dan dia. Nisah nisah diri selalu dah. Dah <tuh> satu masalah. Ha nah, tengok masalah yang kedua, <tuh> wa kad Tak ni nisah balik isbab, ini misah balik Nabi pula. Dan terkadang la yuridu tidak kah Allah syai'an. Ha nah, oh, mab'udat ke dimailah. Terkada Tuhan takkan nak no, akan suatu perkara tu wala ya'muru aybihi dan Tuhan tidak suruh ia dengan suatu perkara itu. Ha misal gapo? Kal kufri min haula'i. Seperti kupur daripada mereka itu. Ha seperti kupur daripada mereka itu. Siapa mereka itu? Man 'alimallahu minhumul imana bewidehat mari letak sini. Seperti kupu dari mereka itu dari mereka yang telah tahu Allah akan berime, maka kupu orang yang berime tu Tuhan tak hendak, sabik tak berlaku kupu. Dan Tuhan tak suruh kupu. Ha, Tapi tak kita tah Kita ni orang berime, kupu tak ada dikak. Ha maka kupu kita ni, ha dia. Kupu kita ni masuk dalam barah Tuhan tak hendak, sabik tak ada kupu di kita. Dia Tuhan tak suruh kufur Haa Itu kita nak misal ke tadi Itu ha, yang misal dalam kita Haa Haa Dua orang masalah Sebab apa kata Kufur daripada mereka itu tu La yurid wa la yakmuru Fa innahu ta'ala Lam yuridhu Kerana bahwasanya Allah Ta'ala Tidakkah nak ia Allah takkah nak iahu Akhirnya akhir kufra Minhum min haula hmm. Ah tak kan nak sabit tu mereka beriman Tuhan kan hendak kok beriman sebab mereka beriman Tuhan tak kan nak kok kufur sebab orang, -orang mukmin tak kufur hmm. dan wa lam ya'murhum bihi dan tidak suruh ya Allah hum akan mereka itu akan haula itu tak suruh bihi bil kufri tuan -tuan tak suruh kufur Nah hmm. tu kata Tuhan larang kufur Hmm demikian. Ha. Waqad rabbuka alla ta'budu illa iya. Ah, ayat lain pula alalah wa bihi. Banyak sekali lah ayat-ayat. Hmm demikian. Ha, dua masalah. Tengok masalah yang ketiga pula. Wa ha, qad yuridu wa la sini hak tepat nampak kata lain dah lah Irodak dengan amat karena dengan suruh tu lain-lain. Ha tengok. Terkadang karena Ia Allah yang niscayaan akhir suatu perkara Tapi walau yang murubih jatuk dia lagi dia tak suruh Ia dengannya. Ah ha, tu hek karena. Tapi dia tak suruh. Ah ha, ni sekali gus. Berasa ha, merasa musikil. Nah misal dulu misalnya kal kubri kal kubril waqi'i seperti kubur yang berlaku ia kubur yang jatuh yang berlaku ia mimman 'alimallahu daripada mereka daripada orang yang telah tahu oleh Allah Taala sediakala noh ha. Alim Allah supah tadi man alim Allah kita kedih di atas lagi tadi man alim Allah ai azali ha kedih di atas lagi hasil ni pun seperti tu seperti mereka yang aa, seperti kupu yang telah berlaku ia daripada mereka yang telah tahu oleh Allah ai azali Tuhan tahu dia lagi tahu apa? tahu adama imani imma bakwa alim Wa taahu akatta iman tidak ada iman bagi mereka itu bagi man ya ra'i makna kalau ra'i lafa kata i adam imanih tidak adam imanih hem rajak keman dia panggil ra'i makna ha, seperti kupoh ia berlaku di orang yang telah Allah taala tahu kata orang ini tak beriman ha kalau gitu supaya kita letak dah apa kupoh bagi segala gaya kafe sudah kupu segala ga kafir. Ha mau orang kafir dia ada kupu. Kalau itu kupu Tuhan Hana sebab tu berlaku. Dia tak berlaku ngah Tuhan tak kenal. Ha tu lah Ustaz Abu Ishaq tu dia kata subhana allazi yajri mulkihi illa ma yasha. Kalau gitu kupu berlaku tu ada dia orang kafir, ha tu parah Tuhan kenal. Ha sakit dia berlaku di di kita orang uzur. Ha Tuhan kenal tu. Sebab kita kita tak sel sakit sakit ni masalah. Nah, kita tak sel sakit, kita tak ke sakit tapi berlaku. Ha, dah tu kehendak. Ha, dah dia. Kata kupu bagi orang kafe tu kehendak sebab tu berlaku kupu. Pastu kalau gitu Tuhan suruhlah. Ada tak lazim. Ha, tu dia. Kalau tajuk kaedah setiap-tiap kehendak tu ialah Tuhan suruh ke bermakna kupu orang kafe Tuhan suruhlah kupu tu. Belawa salah Kaya gitu. Hmm hatimah kata terkadang yurid wala yamuru terkada Tuhan kanak akan suatu dia tak suruh dengannya Misal seperti kupu yang berlaku daripada orang yang telah tahu oleh Allah taala pada sediakala tahu akan tidak ada iman mereka itu ha kupu tu maksudnya barang Tuhan kanak dan Tuhan tak suruh dengannya Ha sebab ayat tu la warba wala yarda li'ibadihi al Allah tidak redha Allah tidak suruh nah bagi hamba-hambanya tu ah uh, akan hmm. nah kemudian wa mithal lagi wa kal ma'atih atas pada kal kufri itu misal lagi tu seperti apa lagi terkait suatu yang Tuhan akan nak, tapi dia tak suruh. Wakal ma'asi. Atas pada Al-Kufri, tapi dia ular apa ni, adat tasbih. Tak kata wal ma'asi saja. Tak, dia kata wakal ma'asi. Ular pula. Dan seperti segala maksiat Segala drakoh. ha tu orang tu tak semaya drakoh. Tuhan suruh tak semaya drakoh dua judi nya berjudi ha derakoh tu mak siap ha moksiya tu tu berlaku tu ialah Tuhan hendak tapi Tuhan tak suruh mak siap ha innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhā 'anil fahshā'i wal munkari wal ba'l ha dah sokotik dak baca dak tambah ketebah dengan hok tu bila baca ayat tu wa yanhā 'anil fahshā' Tuhan larang. Tuhan tegah daripada kekejian. Zina dan sebagainya. Wal munkar. Ha, benar, benar munkar. Maksud beri. Mabuk. Nah. Ha, apa saja yang dia lari. Munkar. Wal bawi. Ha, Buat zoleh. Ha, Tuhan lari. Ha, tu kata. Mu'tiyat. <tuh> <tuh> Tuhan tidak suruh. Tapi dia, dia berlaku. Ha, <tuh> nak berlaku. Itulah. Fainnahu arada zalika. Ini nak tahu dengan mazgur. Fa innahu maka bahawasanya Allah kahnda ya Allah akan Apa zalika? Zalikal mazkura minal kufri wal ma'asi. Ah yang demikian tersebut daripada kufur dan segala maksiat Tuhan kahnda sebab itu berlaku. Bila Tuhan kahnda Tuhan buat. Sebab dia buat barulah dia kahnda. Fa'alul limayuri. Tuhan itu buat barang yang dia kahnda. Ah Yang bagi kanak berlaku ke barang dia berlaku. Ah Wa itha bila dia hendak nak wei berlaku, ha, sampai masa dia menentu maka dia melakukan. Ha tu kata maksiat kufur tu hakanna. Badia suruh ke tak? Walam lam ya'mur bihi dan tidak suruh Iya Allah bihi dengannya dengan zalika. Ha, tak situ. Bihi bi zalika. Tak suruh dengan demikian itu. Maksiat hmm, tu lah tak suruh. Kupur Tuhan tak suruh Haa Lepas tu orang soal tu Haa macam mana Kanak tak suruh Haa Haa tu kena gi <coughs> Kena gi katuk dengan La yus'alu amma yif'aluhum yus'alu Haa tu ada ayat di bawah Di bawah mari Haa uh, Waqadiyakmuru Satu masalah ketiga Masalah yang keempat pula Waqadiyakmuru dan terkadang suruh ia Allah akas syai'an akas sesuatu pekaruh Tapi Wa la yuridu Akas hak saat ni Hak yang ketiga saat ni kanak Dan tak suruh Hak yang ketiga apa? Kanak ha, Apa nama ni? Ha, tak kanak ha, Tapi suruh Hmm dia. dia. Dan terkadang suruh Hak ni kenapa dia bisyai'in wa qad ya'muru ayi dan terkadang suruh ia Allah bisyai'in dengan sesuatu cara tapi wala dan tidak kana ay wala yuriduhu tak kana ia akannya ha hisabalah mana ka ula'i seperti iman bagi mereka itu ha mereka itu mana tu letak di Ha ula'i iaitu man 'alimallahu 'adama imanihim. Ah ha, tak sisi dulu. Ibaratlah. Seperti iman bagi mereka itu bagi orang yang telah tahu Allah sediakanlah akan tak beriman. Iman bagi lah mudah-mudah. Iman bagi orang segala kekafir mati di atas kubur. Iman itu, tu tu Tuhan suruh beriman. Senantiasa Tuhan suruh beriman. Setiap sah mughnabi me mughnabi me setiap sah. Nah, tapi tuhan takkan nak sebab itulah mereka tak begi me. Hmm, tu dia. Itu keimanan hulai. Fa innu amarohum bihi maka bahawa Allah Taala telah suruh akem mereka itu akem hulak tu bihi bil iman. Tahu gak begi hanya nak tak berime. Walam yuriduhu dan tidakkah kehendaki ia Allah akannya akan iman minhum miman alim Allah adapun mi haula'i di lalu. Haa, itulah. Pak masallah. Kalau dinyatakanlah bagi kita apa nama jalan ahli sunnah tu bahawa se dan suruh itu bukan intullah dan pula tidak belazimi sekali. Sebab itulah terkada suruh Haa, tak kanak Terkadang kanak tak suruh tu Kalau hak tu lah Tiap-tiap barang hak tu suruh Iyalah hak tu har Begitu sebaliknya Tiap-tiap barang hak tu har kanak Iyalah hak tu suruh Tidak begitu Ini nyata kata Pegangnya orang Muttazilah silap saat itu Salah Haa, ni kata hak tu lah Irodak dengan amat hak tu lah Atau pun belazimai Itu salah nah ha, pegangnya itu salah Kita jangan pegang balas itu Hmm kalau pergi dah pun kita kena buel tu. Hmm tu dia selila tu. Jadi uh, lepas pada tu seolah Allah orang tanya, "Eh macam mana Eh uh, dia suruh berimin. Tapi dia tak hendak nak berimin. Pas suruh buat apa? -apa? Seolah kata suruh saja. Ah jangan kata gitu. Yang kata kita lalu buat mari semula wa inna ma amarahum ha, tepat kita tak reti tu kita kenal Disinilah kita kena kata inilah kita makhluk yang lemah bukan semua kita dapat tahu kalau Tuhan tak wih tahu tapi kita kena mengaku balak tu kena kata dirinya lemah ini siapa kenal diri kenal Tuhan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kena dirinya lemah mana lemah ha ni tak reti Tuhan kan nak Ah, ha, Tapi dia tak suruh Macam kupu Berlaku lah kupu di atas orang kafir Dia tak suruh sekali ha, Terkadang dia suruh Imit Tapi dia tak kandak Ah, ha, Itu orang kafir Dia suruh berimit Tapi dia tak kandak Mati atas kupu Haa gitu Ah, ha, sini soal Jawabnya Wa inna ma amaruhum bihi Dan hanya ni jawab Wa isti'nah bayani Sesungguhnya Suruh ia Allah akan mereka itu akan haula ataupun akan man alimallahu adama imanihim tak situ sungguhnya Allah suruhkan mereka itu bihi bil iman ma serta keadaannya Allah tidak kehendak ia lam yuridhu ha tidak kehendak ya Allah akan akan iman minhum miman alimallahu adama imanihi saidik hagan apa suruh apa Tuhan tak kehendak Tuhan tak kanak nak beri meh Suruh kau beri meh Pasal suruh pasal lah kata siur-siur Haa Orang Muttazilah yang kira gitu Dia kata kalau Tuhan suruh baris dia takkan nak. Lepas dia suruh siur-siur Dia takkan kanak nak beri meh Lepas dia suruh beri meh Pasal tak ajak dia tak beri meh Jadi siur-siur Haa Kira akal Ini orang panggil akal pun Akal dia sikap Sebab tu kita jangan bergantung dengan akal Sebab tu kita jangan bergantung dengan diri kita Diri kita lemah وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ha, so ada berasaan Allah ha, akar kita bijak panah bijak panah tu hari bijak bukan akar yang bijak ha, tu dia dia tu dia tu dia buat mana nak boleh henti ha, tu dia nah ha, kalau tu kita kena tak je kebijaksanaan Allah Ta'ala beri tu dia beri akar dan berikan pula kebijaksanaan hak ha dia semua ada ha, yang tak beritahu tuan ni Tak boleh Tapi kita kena mengaku Mengaku kata Ya begitu Tuhan suruh Tuhan tak kena pergi Apa kena Ahak tu Li hikmatin ha, Kita menyuruhkan Allah situ Kita kena Dia umrap di situ Li hikmatin Kerana ada hikmat Ada gunung Ada kepanayan Tuhan Kebijaksanaan dia Li hikmatin kerana Kebijaksanaan dia ha, Hikmat tu Siapa tahu? Ya'lamuha ya subhanahu wa ta'ala dua. Tahu ia Allah subhanahu wa ta'ala akan hikmat itu. Sebab Tuhan ni hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuhan ya punya hikmat buat suatu tak ada hak sia-sia. Mustahil atas. Allah buat suatu dengan sia-sia. Tu dia. Kalau itu dia buat, dia suruh Berimek Tiba-tiba dia tak kanak Ada hikmat Haa hikmat itulah Dia tahu kita tak tahu Apabila tak tahu Kita mengaku begitu saja ha, Apa hikmat kita tak tahu Haa tu dia Sambil tu wajib kita redha ni Sekalipun tak kena dengan kanak Sakit Kita kanak tak? Tak ada hikmat ha, Alhamdulillah Haa tu dia Susah Allah susahnya Serabutnya Haa dia kita kandak tak? Tak kandak Bapak berlaku Tuhan kandak Tidak ada hikmah. Ah, Pagi kita rata Kau muh ya Tuhan Aku tak tahu Ah, ha, Ni dia Betul Bila kita pergi situ Tak nampak lalu Sahabat tak tak nak arah apa mubuakku, mubuakku. <tukuh>, mubuakku. Mubuakku, mubuakku. Mubuakku dah Mu buat aku Mu buat aku Tukar mu aku Mu aku dah Haa Tak ada apa buatlah lah macam ha, kat kat kat Mana duduk sini Kalau basa dunia Nak no, buat kat kat Buat lah Bisa kata Nak kamu pakai Kamu gila Tu dia. Nak cekak ke? Hmm, tu dia. Ah, habis banyak nama, ada. Oh, <tuh> dia, nama. dia. Ha, banyak Pasal dia nak? Ha, tu dia. Ah, senenglah weh. kita mengaji besar batang ni. Potong naik sihib bagi sembunyi batu gitu mu. Ha ingat tak? Besi, sibak. Sudah tu mu aja. Ya. Tapi tu Hawi itu derak, nak boleh demo suka ha tu dia demo kata. Ha kena aku lah. Ayah kata wal hadior kobrak ni dari segi serak-seraknya dia buat kat orang dia berdosa kalau dia pegang dengan barang dia tu membawa pada nak kupu na tu dia yang tikak bagi bekas ha tu sebab ilmu sihir tu duk hilah kata kupu ke tak kupu orang main sihir tetap haram tak ada hilah bawa nyanyo kat orang eh dia balik kita kenal kena lama buat aku mu buat aku lah buatlah cakap ha pi kita kena sapas situ kak. kau tidak amanat neng hak ni ajak pulah kok ha Haa tu kita tak safar di sini Nak murih lalu Haa bila kita kacang naik lakas sini Nipis ya, Haa mu makhluk ku makhluk Hmmmm Tu dia Aku dah kira nak betul dengan Tuhan Aku dah kira nak wisah pergangan Aku dah nak mengaruh Hmm lah lah ikut mu lah Tak izin mu ya tak izin Tak lupa ya Haa izin aku pun kena ikut mu pun Haa beringat Tak izin aku sudah mu bo. hmm Hmmmm Boleh jadi gitu Haa ni kita mengajik iradak ibadah tu dia habis ha inilah terkadang mana hendak berlaku Tuhan kan dah Tuhan dah hmm tanda sakit sakitlah tak saya sakit apa tak leh ha tu dia tentu hak kan pada hikmat li hikmatin hikmat tu ya'lamuha tahu ia Allah Subhanahu wa taala ha akak hikmat itu terkadang dia we tahu juga apa kita terkadang dia beritahu juga Hmm, Kerimu sakit ni Begini-begini oh, Alhamdulillah Haa, Itu dia dia. Ha, sahabat tu lah Terkadar uzur sakit ni Jadi saya adalah sakit Terkadar imar saya ha, Sahabat tahu hikmat Tahu hikmat Cuba tengok Seorang sahabat Nabi penyakit bawasi Hussein ha, Imran bin Hussein ha, Hussein bin Imran Tukar nama tu ha, Dia penyakit bawasi Penyakit bawasi Bahasa tu be Apa nama ni Kudubu tu sakitlah nak gerak-gerik duduk bangun payahlah nak semaya tu dia ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia penyakit bawa si lagu Rasulullah ajar dia solli qa'iman musmayalah keadaan berdiri seperti biasa fa illam tastati' ka mu tak kuasa berdiri sakit ha fa qa'ida musmayah duduklah ha tu asar Nabi Hajjaj ke dia kata ke dia asar وَإِلَّمْ تَسْتَرْدِقْ مُتَقْوَاسَ دُدُقْ فَمُتَجِعًا Berbaring lah Semua baring Kau dah boleh Haa Lepas tu akhir ceritanya Dia minta dengan Nabi wasallam Suruh berdoa Ya Rasulullah Berdoa lah Wihillah penyakit dia ni Rasulullah tu tak apa Kalau munak suruh ku berdoa Ku berdoa Minta wihillah Tapi kalau munak sobai Itu comel Ya Rasulullah berdoa lah. Bahasa sakit sangat berkali Nabi pun berdoa Hilah penyakit dia Tak ada apa hilah Duh lama gi pula ya Rasulullah minta, semula. Ha? Ha? <laughs> minta sakit semula. Minta Rasulullah doa sakit semula. Bak apa tu? Kerana bila dia hilas penyakit, malaikat rahmat ada mai ziyarah, ada mari dah. Ha, tadi dia dia tak seronoknya tu tak ada. Sungguh hilas sakit tapi hak tempat tak ada. Lalu dia minta ber semula kerana dia seronoknya hak tu. Ha, itu, ada. ha itu, dia ada. dia mau siapa situ. Ha, kita tak siapa tu tak boleh lah Haa kita agak Oh malah ingat Ada hilal dah Oh asal malah ingat Haa itu Haa itu pada dengan kita Baik Ini kita mengaji baik rodak ni Kita gisah pas itu Hmm Wa innama amaruhum bihi Hanya Allah suruh mereka itu dengan berimeh Sedangkan mereka itu Tuhan takkan nakkan aku berimeh Ma'akaunihi Sedata keadaan Allah kan rajak Sedata keadaan iman Besar tidak kanak ia-ia Allah akhirnya akhir iman tu daripada mereka itu. Patuh suruh juga suruh buat apa? Dia tak kanak. Ha, li hikmatin, kerana ada kepandai, ada kegunaan. Tengok Tuhan buat iblis tu. Ha, tu dia, patut tanya, buat apa iblis? Ha, deng tak ada iblis, tak ada apa kita. Ha, jawab dia. Ha, tu hikmah besar. Tak ada iblis, tak ada apa kita. Ha, mana? Ha, dia bertanya. Ha, tidak ke adadul alal syurga tubik pada syurga mai ke dunia tak sabik iblis ha sabik makan kecek iblis ha eh? ha makan kecap iblis iblislah tu dah mau kata iblis tipu ha tu sabik tu ada tubik pada syurga sebab apa iblis kecek suruh makan benda tu lah dia. dia pun dengan iktihad dia makan bila makan ha Tuhan moye moye hama dia tubik dia pada syurga mari ke dunia ha ada dunia beranak cucu. Ha, cuba duduklah syurga tak ada beranak. Ha, tabik iblis ada kita. Ha, apa tak kena? Kena selalulah oh, hak mahu buat orang langsung kena ada buat. Ah, tu dia. Tengok kalau kita nak main sendiwara, ha, kalau kita nak main cerita, nak main sendiwara, takkan kita kena cari orang nak jadi jahat apa dia? Ada cukup dah kan? Soalnya nak ikut lagi. Nak jadi jahat ada lagi. <laughs> nak cari? Siapa jadi jahat? Nak jadi jahat kenal layak dengan dia. Rupa tengok berjadikan. Ha? Demo ni, demo ni. kawal tak nah, Haa, ha, demo tangguh jadi jahat. Nak ke jadi jahat? Dia nak main nak selalu ke jadi jahat? Kalau tidak, tak cukup cerita tak ada jahat. Haa, itu dah. Ha apa jadi jahat ho jahat sungguh bo sudah maiak tangan gini mu tanggung menjadi jahat mu. Kau siapa nak jadi gasi Tu dia, saya nak jadi gasi Ha oh, tu dia cari hak fitnah, dia sibuk-sibuk hamu tanggung. tanggung sungguh tu baik. Ha hak kenong sungguh mu jadi gasih. Ha dengar, napa lalu ha dia tu ha buat iblis ha kena molat. Dia buat penjahat, saya buat kafir, ganah kau kan buat tu. Ha tu dia tengok situ nak pergi mana lagi. Beh. Ha, ah jawab kau tengok dengan hakikat diamkan <coughs> saja. Man arafa rabbahu faqad kalla lisanuhu. Siapa kenal Tuhan kelu lidah tak boleh nak kata apa kena belagak. <coughs> Jadi, hari ini klik mai kita bercara tirad. Hmm betul <coughs> Itu kerana hikmat yang tahu Allah Subhanahuwataala ke hikmat itu. So, kalau itu, kita tak boleh nak tanya apa? لا يسأل عما يفعل Tidak boleh disoal akannya soal mana la لا يسأل أي على سبيل لعتira. Tak boleh disoal akannya Tuhan Yang ini Tuhan dengan jalan Nak kritik dia panggil ha, Tak boleh disoal atas jalan kritik عما يفعل Daripada barang perbuatan yang buat ia-ia ya, ya Allah Ha, kita nak kritik guna Tuhan buat gitu, Gano gitu tak boleh, tak boleh nak kritik. Ada kuasa nak faham tak apa tu Tuhan wajib dah kita kena soal. Fasalu ahlazzikriya. Ha, Tuhan wajib. Mun tanya orang pandai, in kuntum la ta'lamu. -ta Tuhan wajib so kita tanya. Ah ha, Tuhan suruh kita menutup ilmu. Ah ha, dalam menutup ada tanya menanyo Tanya nak tahu wajib. Kalau kita tak tahu Nak tanya Ha ah, hak di sini kata la yu'salu tak boleh ditanya tanya kritik tak boleh. Kritik Tuhan. Jadi nampak kita nak mana-mana. Ha -mana. ah, habis situ. Kulasahnya bal aqsamu arba'atun. maka segala kisin, segala bahagian hubung kait dengan irada Allah ni tu bemarip 4. Ah, ha nah, terkada Tuhan hendak dan suruh satu kisin, satu bahagian. Terkadar tak suruh tak khanak. Ha, satu kisim pula. Dua. Terkadar suruh tapi tak khanak. Ha, tiga. Terkadar khanak tapi tak suruh. Apa? Ha, fal arba fal aqsamu arba'atun empat. Semua tu tu. Wa gharadul musannifi biza'lika. Muptada suku pula. Dan bermulagara tujua musannih biza'lika ay biqawlihi wa ghayarat amran. Tujuan musanah kita Mari bik ni ni Nah perkataan ni ni apa tujuan dia Ar-raddu oh, Ialah nak rad Nak tolakkan Alaman atas orang Za'ama orang yang menyekor Piasa sekor ni Piasa tak ada dalil hmm, tu dia tak ada dalil yang tepat Kalau ada dalil yang batir Tak kira Ada apa tak ada ya Alaman za'ama Atas mereka yang sengkau iya Siapa mereka tu? Minal mu'tazilati bayar dulu Hal keadaan daripada yang mu'tazilah lah Haa eh, dia tak lupa mazul jadi ha, Makna dia tu lil bayan Alaman za'ama Nak tolak atas mereka orang yang sengkau iya orang tu Siapa orang tu? Hal keadaan Minal mu'tazilati daripada firqah mu'tazilah Tadilah mu'tazilah berda'at apa dia za'amah? An-na iradatahu Man za'amah an-na iradatahu tu mafu'u bagi za'amah Tepat tahu mas dah Mereka yang suka Orang Muqtazilah suka kata An-na iradatahu Bubu Hamzah Tahlif Bahawa seiradanya kahna Allah Ta'ala li fai'li ghairihi Kahna akhir perbuatan yang lain daripada Allah dia kata iradak tu dengan makna Amruhu bihi Suruhnya Allah Bihi dengannya Dengan fi'in Ya pergi kot tu ha, Bermakna kata Iradak dengan amat Iyalah intullah ha, Maka misalnya kita nak tolak Da'wa gaya rat amran Haa Tolak situ sah Nah ha, tu dia Kemudian Wal muradu Daya dikhanakki Yanya amuradu bil amri Wal muradu Daya dikhanakki Aibil amri Kedih dulu Dikhanakki dengan kata suruh Hak Musanah kata irada itu melaini Aka suruh Amurad dengan suruh tu suruh anak Wal muradu bil amri Kedih Ialah al amrun nafsyiu Kedih Kedih suruh Ia panggil amar nafsi suruh makna tentu ha hendak buat sesuatu ha suruh belah tu ha suruh dengan makna hendak buat ha dia hendak ki akan buat tu amar nafsi la bukan mura amal di sini lafzi yu bukan hok lapak kul maket ha kul kata bukan hok tu ha hok tu Orang Muqtazilah pun kata lain. Tak ada khilah. Irodak dengan fi'amah tu. Maksudnya. Irodak dengan lafa fi'amah tu. Oh tu lain. Lepas tu bukit amalafzi. Perkataan Irodak dengan amal lain. Oh tu orang Muqtazilah pun gitu. Apa ada berkhilahnya mana? amar nafsi. Yang suruh dengan makna tutup buat. Nah suruh dengan makna tutup buak. tu. Bukan suruh lapar tu dak. Li anna mughayarataha. Kerana bahawa sebelainannya melaini irada. Lil amri lafziy melaini akan dia panggil la li taqdiah. Jadi mafa o bagi mughayarah. Kerana melaininya irada itu pak masdak fa'il. Pa Mala'ini lil amril labziyi akammah habasa lapar itu adalah ia khobat fi ghayati zuhuri Itu ha, tu khobatna itu Allah ha, tu pada sahabih binyat tu kata kelain ah ha, irada dengan lapar la ammat labzi fi amma kau bagapo pem Masuk masalah amma tu lapar ni lapar la apa ni lapar pem amma ni lapar pem daret masuk la amma ah ha, bukan hak tu iradat belainin dengan amal bukti amal makna lafzi gitu kerana melainin iradat akal ama lafzi hak tu sahbih binya betul tak kala pirayatizuhur fa laysa fihi khila pun maka tidak ada padanya ha, apa dia maka tidak ada padanya pada kaunil mughayarah halil amil lafzi ni tidak ada khila pun Ha, wa baina wa baina al mu'tazilah tak ada khilaf antara kita dengan mu'tazilah kita kata lain mu'tazilah berkata lain hendak bergadah kita dengan dia tuan no inna al dan hanya berselisih antara kita dengan mu'tazilah tu fil amrin nafsiyyi pada amma makna makna khanak tutup buah amma maknalah tu ha hok tular kada dengan iradat dengan khanak kita kata lain Ah ha, kah nak no, nak Ah ha, amma makna tutur buah. Ah ha, tu, la, eh? tu, tu. Ha, tu, tu lah eh, ya kata tu tulah. Hok tu. Ha ada pa lapar bai amma tu lah lain. Wa innamal khilafu dan hanya khilaf ai baina wa bainal mu'tazilah. Ambil hok tadi marilah. Ah ialah fil amrin nafsiyyi. Pada amma bahasa nafsi panggil ama nafsi. Lawai bagi lafzi. Kalau pasal kita makhluk juga Dia panggil Hak tutup dalam diri Tutup suruh buat Tak kala tutup suruh buat Orang hak kena tutup Dia tak tahu pun kau nak tutup dalam hati Lalu kata Dia ambil pun kata Ambil pun kata ha, Dia buat pun kata Haa Hak tu lapar nak menunjuk Hak kita nak kanak video buat Kita nak suruh dia buat satu perkara Aduk Dia mana orang nak tahu Terpuk kata dia ambil pun kata ha, Suruh dah lah Kanak kita nak nak video tu buat Mukhotak kita tu buat Ha, maka dengar lapanya diambil ambil bergantus tak ha, Suruh lah Itu ha, yang lapa, ha, ha, lapar Itu amalabzi Ambil bergantus Itu lapar Amalabzi lah tu Kita bukan nak tu Nak tu Tutup-tutup Dalam makna Dalam hati kita Itu ha, amalabzi dia panggil Hak tu tu Hak tu lah kau dengar kanak Alah ha, eh Tutup suruh dengar kanak tu Hak tu lah Lah hmm. Bayar sikit sini apa aman nafsi? Wa huwa wa iktida'u ay talabu. Ha tafsir iktida'u sebab jangan tanwin. Karena iktida'u tu dia dia idhafah pada fi'li belaka. Iktida'ul fi'li. Tapi selik tafsir dulu celah tu. Wa huwa iktida'u ay talabul fi'li. Ha nah talabul fi'li Al-lazi ah, laysa bikappin Aytarqin Ha ni payah sikit ni Kita bukti cerita dulu Haa ah, nah Kita sambung semula Kita sambung semula pada kata Wal muradu al amrun